وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بالكتا شيخ الإسلام العلماء Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al najdi rahimahullah ta'ala Bab Min asyirk al-isti'adah bi Bab Termasuk diantara jenis kesyirikan adalah ketika seseorang isti'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Al-Syeikh Muhammad rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan wajibnya bagi seluruh umat ini agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada-Nya dan beliau jelaskan keutamaan-keutamaannya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan macam-macam kesyirikan yang menjadi lawan dari tauhid tersebut dan seorang tidak akan mengetahui tauhidul uluhiyah secara sempurna kecuali dengan mengenal lawannya fabiddha tatamayazul ashyaa' wa tatabayyanul ashyaa' dengan mengenal lawan-lawan dari sesuatu maka akan nampaklah akan jelaslah perkara-perkara tersebut sebab kala kita ingin mengenal tauhidul uluhiyah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah maka kita pun penting untuk mengetahui apa yang menjadi pembatal-pembatal tauhidul uluhiyah tersebut apa yang akan membatalkan ketika seorang terjerumus ke dalamnya Taqahudayfa Ibnu Al Yaman radhiyallahu ta'ala an huma tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kejahatan dan kejelekan dalam keadaan kaum muslimin dan para sahabat menanyai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seluruhnya tentang kebaikan dan Hudzaifah bertanya tentang kejelekan tersebut karena khawatir akan terjerumus dan terjatuh dalam kejahatan tersebut, bukan untuk melakukan suatu kejahatan. Quntu as'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'an asy ma khafa Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah tentang kejahatan, karena khawatir akan menimpa aku kejahatan tersebut. Aku arofu asyarr la lisyr laakin litawqih faman lam ya'rif asyarr min alkhair yaqa fi Aku mengenal kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan akan tetapi untuk menjaga diri untuk memelihara diri barang siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan dia akan terjerumus ke dalamnya waliyadh billah Maka beliau menjelaskan tentang macam-macam dan jenis-jenis kesyirikan yang apabila seorang terjatuh ke dalamnya maka dia telah terjerumus pula dalam syirik yang dikhawatirkan akan mengeluarkan dia dari Islam. Maka diantara kesyirikan tersebut adalah memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Al-Isti'adah Tambahan Alif, Sin, Dan, Ta Yang terdapat pada Kata Al-Isti'adah ini Di antara maknanya adalah Qalat Talabul Awud Atau Talabul Iyad meminta perlindungan dan seorang yang meminta al-auzu artinya dia meminta perlindungan dari sesuatu yang akan mengganggu dia atau sesuatu yang akan mencelakakan dia dan membinasakannya maka dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun dikatakan al-musta'idhu billah. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar terhindar dari berbagai macam hal yang dikhawatirkan akan mencelakakan, ataukah membinasakan, atau mengganggu dia. Ini apabila kita menyebutkan kata al-awth dengan a'in yang ada di depan berbeda dengan al-lawz atau al-liyaz dengan lam ya tolabul liyaz maknanya adalah meminta ya sesuatu yang diinginkan yang diharapkan jadi terjadi perbedaan makna antara tolabul awz dengan tolabul al-lawz sebab terkadang sering pula kita mendengarkan perkataan perkataan mereka, inni aludhu. Ya, sesungguhnya aku, mengharapkan, apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, itu dia minta kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Adapun al meminta perlindungan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, tadkala seorang muslim, meminta perlindungan kepada Allah, maka dikatakan tempat perlindungan tersebut, Ma'ad Atau malja Tempat berlindung ya Seperti apa yang difirmankan Dikatakan oleh Nabi SAW La malja wa la manja Minka illa ilaik Di dalam luat Bukhari dan Muslim Tidak ada malja Tidak ada Tempat berlindung Wa manja Dan tidak ada tempat Untuk mendapatkan keselamatan Illa ilaika kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang yang hendak mendapatkan keselamatan, maka tentunya dia akan selalu meminta perlindungan kepada yang memiliki keselamatan tersebut. Dan seorang yang hendak dan mengharapkan untuk terhindar dari berbagai macam kesulitan dan kejahatan ataukah sesuatu yang akan mengganggu serta membinasakan dia... Maka tentunya dia akan berlindung Kepada yang memiliki dan menguasai seluruh jagat raya ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Di dalam Al-Quranul Karim Dan di dalam hadith-hadith Nabi s.a.w Demikian banyak perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk beristiadah, Meminta perlindungan Dari segala macam kejahatan-kejahatan dari segala macam kemudaratan kemudaratan yang khawatir akan menimpa kita di dalam firman Allah subhanahu wa taala Allah berfirman: واذا واِما يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ dan apabila syaitan akan berusaha mengganggu kamu maka memintalah engkau perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Ya gulan, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah." Wa Wahai ibnu Abbas, Wahai anak muda, apabila hendak engkau memelihara syariat Allah SWT, maka niscaya Allah akan memelihara kamu. Hendak engkau memelihara syariat Allah SWT, engkau akan bertemu Allah SWT. Apabila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta apa saja Apakah yang akan mendatangkan manfaat kepada kita Ataukah yang akan mengkhawatirkan Akan menimpa kepada kita berupa kemudaratan? Maka kita meminta perlindungan tersebut Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala manfaat dan demikian pula kemudaratan maka barang siapa yang berlindung meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal kekuasaan yang hakiki hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan tersebut tatkala dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala Dari sini menjelaskan kepada kita ikhwanul fiddin azakumullah bahwa tatkala Allahu Azza wa Jal, memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahawa seseorang yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang sangat dicintai Allah. Perkara yang sangat diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berlindung pada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya perlindungan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memelihara dia dari segala perkara-perkara yang dia benci. Nah, di sini menunjukkan bahawa isti'adzah merupakan salah satu jenis ibadah dan tidaklah diperbolehkan seseorang untuk beristi'adzah meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu dari makhluk ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menyerahkan yang kepada selain Allah, sungguh dia telah syirik, Syirikul ibadah, syirik akbar, syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam wal-iyadudillah di dalam kita ut yang disebutkan oleh syaikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala disebutkan satu ayat dan satu hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa al-istihadah meminta perlindungan hanyalah diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal ins ya'udun birijal min al-jinn dan sesungguhnya adalah rijalun minal ins laki-laki dari jenis manusia Yahudu Nabi Rijali min al Jin. Mereka meminta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan Jin. Yang ni dahulu kaum Arab kebiasaan mereka apabila mereka singgah di satu lembah yang kosong maka mereka selalu berlindung kepada. Yang menguasai lembah tersebut dari kalangan jin, kata mereka, Audo, Bishyidih dan Wadi, aku berlindung kepada pemimpinnya, pemukanya lembah ini, karena mereka meyakini bahawa tempat-tempat tersebut telah dihuni oleh makhluk-makhluk dari kalangan jin, sehingga ketika mereka singgah di satu tempat. Dan mereka meyakini hal tersebut Maka mereka pun berlindung kepada Pemukanya, kepada pemimpinnya Lalu mereka lalai Dan lupa bahawa yang Menguasai seluruh tempat tersebut Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan tempat itu Dan menciptakan para jin Dan menciptakan seluruh alam Maka Ketika mereka mendatangi tempat tersebut Maka mereka pun berlindung Dengan laki-laki dari kalangan jin Ya Fazaduhum Sehingga laki-laki dari kalangan jin tersebut Semakin menambah kepada mereka Rahaka Berserisi para ahlu tafsir Para mufassirin Di dalam menafsirkan makna rahaka Ada sebagian dari kalangan para ulama Menafsirkan Bahawa yang dimaksud dengan rahaka ay izman Lalu mereka semakin bertambah dosa yang mereka lakukan. Semakin bertambah dosa yang mereka kerjakan. Dan sebagian dari ahli tafsir ada yang menafsirkan rahaqa ai khaufan wa za'ra yaitu perasaan takut. Ya, perasaan khawatir. Di mana laki-laki dari kalangan manusia? Takalah mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka semakin menambahkan ketakutan pada mereka Dan dua penafsiran ini saling tidak bertentangan Antara satu dan yang lainnya Disebabkan karena Takkala mereka berlindung Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan jin tersebut Maka jin itu merasa besar diri mereka Mereka semakin merasa bangga Karena mereka ditakuti oleh sebagian kaum Dari kalangan manusia tersebut Maka tatkala kaum dari kalangan manusia ini tunduk kepada para jin tersebut, maka mereka semakin besar kepala mereka. Mereka semakin menampakkan kesombongan mereka dan semakin menambahkan ketakutan kepada kepada orang-orang yang berlindung kepada mereka. Kepada para jin tersebut sehingga semakin bertambah pulalah dosa yang mereka kerjakan. Maka ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini untuk menjelaskan keadaan kaum jahiliyah dahulu. Tak mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Justru yang ada pada mereka adalah semakin mm, Mendapatkan perasaan takut Dari para jin-jin tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah kepada mereka dosa. Ini menunjukkan bahawa Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan para ulama telah sepakat dalam hal ini tidak diperbolehkannya seseorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dari kalangan sebagian para ulama yang menetapkan hukum ini secara mutlak. Ya, bahwa al-isti'adzah bi ghairi Allah syirkun 'ala al-itlaq. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik secara mutlak. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang memerinci, ada yang memerinci bahawa sana ada jenis istiadah Yang tidak sampai menjerumuskan pada kesyirikan Ada jenis Meminta perlindungan Yang tidak sampai menjerumuskan ke dalam kesyirikan Ya Iaitu dalam perkara-perkara yang zahir Ya Yang mana makhluk tersebut mampu Untuk memberikan Kepadanya perlindungan Mampu untuk memberikan per... Kepadanya perlindungan Nah Apabila ada seorang yang khawatir atau takut misalnya. Ya. Dari seseorang. Lalu dia dalam keadaan dikejar-kejar. Maka tentunya dia mencari perlindungan. Mencari tempat. Maka dia pun mendatangi seorang yang dia harapkan orang tersebut mau melindungi dia dari kejaran seseorang yang dia takuti ini. Maka dia pun meminta perlindungan. Karena dia ketahui bahwa orang ini punya wibawa. Dan orang ini punya kekuatan ataukah dia meminta perlindungan kepada kabilah, maka selama perlindungan tersebut, secara bahir, dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya maka yang demikian ini tidaklah termasuk ke dalam jenis kesirikan, ya, tidak termasuk dalam jenis kesirikan akan tetapi, kalau seseorang meminta perlindungan pada sesuatu secara bahir dan juga menyerahkan batinnya kepada dia, maka yang demikian ini tidaklah diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya diperbolehkan bertawakal, meminta perlindungan-perlindungan yang zahir dan perlindungan yang batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Wa an binti Hakim qalat Dan dari Khawlah bintu Hakim beliau mengatakan Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nazala manzilan Barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan di mana saja terlebih di tempat-tempat yang sunyi. Ya. Hendaklah mengucapkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang singgah di tempat persinggahan di mana saja. Apakah di lembah atau di gunung atau di tempat-tempat yang lainnya. Faqala Lalu kemudian dia mengatakan, Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya? Di antara makna al-kalimat, yaitu kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna,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 dan al-imam al-qurtubi rahimahullahu taala beliau menyebutkan pengalaman beliau tatkala beliau senantiasa mengamalkan apa yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau hadza khabaron sahihun wa qaulun shadiq Bahawa hadis ini adalah kabar yang sahih dan perkataan yang jujur alimna sidqahu dalilan wa tajrubah kita telah mengetahui kejujurannya dan kebenarannya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 Maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kalajengking. Pada waktu itu, ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, فَتَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَإِذَا بِقَدْ نَاسِيْتُ أَنْ أَتَعْوَذَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتَ لalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kalajengking tersebut. Ternyata aku pun mengingat bahawa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu kisah yang dialami oleh seorang alim Muhammad Amin Asy-Syaqithi rahimahullahu taala yang ini menunjukkan bahawa hendaklah bagi seorang muslim beristi'adzah meminta perlindungan hanya kepada Allah sebab itu adalah tauhid wa wal ikhlasu fil ibadah wallahu alim bis-shawab ila هنا ya insyaallah di waktu lain نواصل إلى باب آخر تفضلوا حفظكم الله